Irurumila boska bainan gehiago eskuratu ditu amaiur koalizioak Espainiako hauteskunde orokorretan. Hegoaldeko garaia izan zen atzo diputatuko puruetan. Nafarroa, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoari dagozkien ogeita iru alkitatik zazpi bere ditu taldea bertzale eta ezkertiarrak. Altzetik gelditu da eusko alderdi jeltzalea. Boska gehiago eskuratu baditu ere, bost diputatu lortu ditu madrilerako. Nafarroan ere ordezkari bat lortu du geroa baitaldeak Uxuebarkos buru duela. Amaiturreko kide den Iñaki Antigueda EAJtako Aitor Esteban eta PSE Alderdi Sozialistako Andoni Ontzalu entzuten ditugu jarraian. Sorionak Labrit Sorionak Nafarroa Araba, Gipuzkoa, Tabizkaia. Jakin badak izuelako gaurko lana botua zartzea zela, baina bi ardala lana kompromisoa, aktibazioa, mobilizazioa, bera zorionak eta hemen gauden zazpio esaera sarra dioen bezala zazpiak, Pozik gauz, alde batetik e, taldea, e, lortu egin dugula emoten dagoelako, eta beste alde batetik ba, autonomia elkargoan, lehenengo partidua garalako, euneko iruguntu gilego, bigarren partidua, baina. Bale, naldiz, hor lako nagusi duat, Espainio Suar Pepeke e, lortzen duenean, hemen e, PSR pasatzea, esta, eta, goe, abialdura hori, edo, ugolde hori, hemen Pepeke eztu du lortu e, PSR engainetik pasatzea. Alderdi Popularreko Antonio Basagoitik bere aldetik emaitzen irakurketa baikorra egin du, bost diputatu lortu ditu, egoaldeko lurraldeetatik upen eren bozkak ere kontutan harturik eta PCek aldiz beste bost eskuratu ditu.